Новий Магдин чоловік обернувся вже коло самих дверей. До речі, я сам запропонував Магдалині Григорівні поїхати за речами. Навіть щось сказав трохи хрипко. «Правильно вчинили. Хоча я її теж не бив би. Ви взагалі не здатні на це?» Він ще раз поглянув на мене, наче прощався надовго і хотів запам'ятати моє обличчя. «Чи, може, чекав, що я не стримаюсь?» Я спокійно опустився у крісло. Ноги мої самі випростались перед кріслом. «Помиляєшся, хлопче», – подумав я, дивлячись кудись повз ненависного пришельця. Стукнули двері, затихли кроки за дверима. Я лишився сам. Так самотнім я був учора, коли мене покинула Магда. Магдочка. Магдалена. Я гірко усміхнувся. Батьки, називаючи її отак, мали рацію – вона була до біса вродлива, грішується Магдалена. Хоч та, здається, була Магдалина через І. А втім, яка різниця? Я відчув потребу підвестися і щось зробити. Інакше коли я не підведуся, кімната попливе кудись разом зі мною. Ми загубимось у безкрайному морі, назви якого я негоден добрати. Я підвівся, підійшов до вікна, розчинив його навстіж. Мій непроханий гість уже простував вулицею до зупинки тролейбуса. «Гей, ти!» – гукнув я йому, і коли він таки задер голову, махнув рукою, аби вернувся. Я так і лишився стояти коло вікна. Почув його кроки на сходинках, чув, як він стояв у дверях, потилицею чув на собі його тепер уже розгублений погляд. Я поволі обернувся, підійшов до нього. «Ану, поставте сумку!» – слухняно поставив. Зігніть но руку в ліхті. І він зігнув, правда, здивовано, перед тим на мене, і одержав нагоду ще раз пересвідчив стись, як напнулася під натиском м'язів тканина його картатої сорочки на рукаві. Добре, сказав я, відвертаючись, а тоді різко з розвороту вдарив його ребром долоні у незахищений правий бік підпочинку. Від несподіванки він охнув і від болю зігнувся, хоч удар і не був міцним. Потім поволі випростався. Ми стояли і дивилися один одному в очі. Я гадав, що ось зараз його очі налються люттю, і він мене зітрев порошок. Або навіть викине у вікно. Я ніколи ні з ким не бився, він навіть не знав, як прикритись. Мій удар був єдиним прийомом якоїсь там боротьби, що його навчив мене про всяк випадок, колишній мій однокласник і колишній десант-афганець але очі нового Магдиного чоловіка розгублено кліпали. «Тепер бери сумку і йди». Дивно, але він виявився напрочуд слухняним. І я подумав, що у магдиних очах він теж невдовзі виглядатиме таким самим невдахою, як і я. З цього висновку можна було б тільки порадіти, але відчуття гіркоти стало ще глибшим. Хоча б тому, що це повернення було лише в моїй уяві. Але погляд його лишився зі мною». Погляд, наче б сторонньої, зовсім сторонньої людини. Але ж погляд я теж вигадав. Хоч, може, погляд лишився зі справжніх відвідин. Але я думав, здається, про море. Безкрає море. Чи то життя, чи відчуттів, чи ще чогось, яке не пригадати, і якого водночас не позбутися. І тут я почув музику. Вона звучала то голосніше, то стишуючись. «Звідки ж вона звучить?» – подумав я і зрозумів, що ні звідки. Як не дивно, вона звучала з мене самого. І я струсонув головою, але не зміг прогнати цих нав'язливих звуків. Я побачив Магду, Магдочку, Магдалену, найвродливішу дівчину інституту. Хоч, може, найвродливішою вона стала саме з тієї хвилини, як я її побачив. Вона плевла залою, і зала належала їй і решта танцюючих давали їй дорогу. Я стояв разом з хлопцями на сходах, які вели в той зал. Сходи вели згори. Наповнений танцюючими парами, зал був, мов, на долоні, і я побачив Магду. Відколи побачив Магду, мені здавалося, що зал танцює довкола неї. «Навіщо ти обдурюєш себе?» сказав раптом чийсь голос біля мене. Я здригнувся. Я сидів у себе в кімнаті, музика все ще звучала. Я знову побачив зал, стояв на сходах, і зал кружляв довкола Магди Магдалени. «Я не обдурюю», – заперечив я невидимому опоненту. «Обдурюєш, та ще й так, наче тут ти не сам». Голос робився злішим. «А вже ж я не сам, зі мною ти». «Не блазнюй, ти прекрасно розумієш, про що я кажу». А вже ж розумію. Я таки розумів, що він має на увазі. Справді, я не закохався тоді в Магду. Я не остовпів на місці, і зал, звичайно, не кружляв довкола неї. Але те, що вона була чи не найвродливіша в залі, я зрозумів і без почуття закоханості. Мій погляд наштовхнувся на погляд Петра Миколинця, однокурсника, з яким зайшов до залу. Я міг би поклястися, що Петро думає те ж саме, що і я. А може й не те саме, але погляд його був промовистий. Щось заворушилося в мені. На самому денці свідомості. наче легкий, але доволі холодний вітерець. Утім, він міг матеріалізуватися і набрати певних образів, хоч думку навряд чи можна матеріалізувати. Я підвівся і підійшов до вікна. За вікном гремкотіла вулиця, але я нічого не побачив. Того, що мав би побачити, не було. Я подивився поверх будинку на протилежному боці. Рвані хмари, що пливли над будинком і позаду нього, холоднішали на моїх очах. «До чого тут усе це?» – подумав я. Подумав, а може й сказав у голос. Тиша в кімнаті була мені неприємна, і, звісно, річ, я міг вимовити у голос. А втім, я тішив себе ілюзією – Маленькою порівняно стою, яку вже пережив, яка розсипалася на моїх очах, і фініш був на диво глумливим. Я боявся порушити тишу.